דברים, פרק כ"ז ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור. שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, והקמות עליך אבנים גדולות וסדתה אותם בסיד. וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעוברך. למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. והיה בעבריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, ושדתה אותם בסיד. ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל.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 ואמר כל העם, אמן. ארור משיג גבול רעהו. ואמר כל העם, אמן. ארור משגה העם, אמן. ארור משפט גר, יתום ואלמנה. ואמר כל העם, אמן. ארור שוכב עם אשת אביו, כי כנף אביו.